Dit net so skyns na 7 uur, maar hierdie tyd aankondiging is maar net as jy nou levendig luister na een levendig uitsending. Want as iemand nou later luister na een heruitsending van Potgooi podcast, dan is dit nou nie daar die specifieke tyd nie so. Ek doen dit maar net te wille van die mense wat nou rechtig sitte en luister. Dit is dan nou Zuid-Afrikaanse tyd of Centraal african time en jy moet nie weggaan he jy is by die rechte plek hoor jy is by wat radio by netradio sa netradio sa in ons webwerf vind jy by www.netradio sa.co .za ek dink dis belangrik dat die mens daar die webwerf gaan besoek en seker maak oor al die feite rondom die radio. Je sal daar inlichting kry soos die verskillende programme wat aangebied word, die persone wat die programme aanbied, die omroepers en dan ook tye van uitsending. Mens kan uit die aard van die zaak luister na die archiefopnames so een kan na die archief toe gaan, mense wat om een of ander reden nie op hierdie spesifieke tydperk kan luister nie en later moet, hoewel, dan na die archief toe gaan, na die podcast, potgooi gedeelte, en dan luister jy heerlijk lekker, rustig by eie tyd, na wat een program ook al jy verkies. Ek verkies het jy na my program luister ook. Geestelik rondom Godse woord En uh, dis vir my baie meer belangrik Dat die mens die woord eet is wat die kos eet Omdat Jezus dit self gesê het Mens kan nie van brood alleen leef nie Maar van elke woord wat uit die mond van God voort gaan Maar baie welkom elkeen, vir elkeen van julle Wat ingeskakel het of jy nou hier in Suid-Afrika In een van ons stede of dorp op platteland of op die plaas luister En of jy nou in die buitenland jy self bevind daar boe in die noorde In Rusland, Saratof Of hier meer Zuid, daar in die Arabiese land Abu Dhabi en Dubai en die soort van plekke Baie baie welkom En of jy nou hier by ons is, dan is dit ook so. Dit is vir my altyd lekker om te weet wie luister. En die makkelijkste manier vir my om te kan sien, is om my oog hier op die een skerm plaas waar ons kletskamer is. Daar kan ek nou die name sien van mense. En dan is dat mense as name wat ek moet raai. Nou die wat ek nie hoef te raai nie, is Rootsa. <coughs> verskoontog en Marilou en Anton en Lorraine en as ek net Sintania sy naam het ek nie nou vannig dag gesien nie ek sien het hier op een ander plek en de nieuws en as daar iemand anders is wat luister sal ek vir jou mooi vraag om te kyk of jy nie hier by ons letskamer kan inkom nie Dit is nie moeilik nie as een mens by Facebook dan inteken Soek jy maar net daar waar die vergroot glasje is Daar tik jy in net Radio SA En dan klik jy daarop of klik jy daarop En dan sal iemand jou inlaat Dat jy kan Hallo sê Daar sien ek nou vir Tania Tania, baie welkom jy ook hoor En omdat ons wereldwijd uitsaai, dat die internet radio is nie lokaal gebonden nie, so ons saai dwars oor hele ganse wereld uit, wat wonderlik is, een so groot voorrecht, groot ek in verskillende taal, in die Russische taal, Drafuja of Privet, ek het al gesê, as mens iemand nou goed ken, dan sê mens Privet, dit is een meer informele manier van groet, maar die ander is meer formeel as Drafoetja. As jy nou hooggeplaasd is daar ontmoet, vir die eerste keer, dan sal mens nou zekerlik, zeker maar sê totdat jy die persoon nou baie beter en goed ken, en kan mens zeker priviet En daar in die Arabiese wereld, praat ons, verskillende dialecte, daar salaam alikum, verstaan sommige mense daar, en ander sal weer weet as jy sê Mergabaan, en ander sal weer weet as jy sê Allahan wa Salaan. Duitsland, Duits sprekend, goedenavend, Hebrews, daar in Israel, ach, mense is so wonderlik, Daar jou klein plekje, daar jou klein lankje is, jy op een kaart, kijk op een wereldkaart en sien jy om eens raak nie. So een klein ou plekje met die Heere God gekies het, waarin hy alles laat afspeel. Die hele ganse geschiedenis omtrend van die mensdom rondom God en jou verbinding met hom, en daar jou klein lankje. En dan nog naar Jerusalem. So, verskrikkelijk. As jy nog Israel sien op 'n kaart, dan kan ek nou vir jy sê, jyl waarskynlik glad nie is Jerusalem sien nie. Misschien sal jy so klein zwart of blau koliekie sien as die die dode sien, maar verder gaan jy nie te veel sien nie. Wel, we sien uit die aard van die saak nou kaart van Israel het, of van die nabie oosten. Ek beter sien. En dit sal daarom lekker wees, as ons mekaar daar in Jerusalem kan ontmoet, ne. Het vandag met iemand gepraat, my dochter wat graag Israel toe wil gaan, en vraag oor die prijse van die toere, en dis baie duur, mens betaal hiervan so 30.000 rand, ne, Soutafrikaanse rande nou, so omtrent vir, a 2 week tour so vanaf a 30.000 rand op oor, dit, dit is baie laag as dit 30.000 rand is maar as o mens nou daar in a, a plek kan bly waar jy nou nie in een 5 ster hotel is nie soos in een klooster en jy vlieg nou oor en jy kyk nou krij nou maar vir jy die beste vliegtuigkaartje die goedkoopste een mens het ook nie altyd of jy my die goedkoopste so moed vlieg nie maar nie maar goed En sê, ons krij nou maar die goedkoopste in En jy vlieg nou daar Na Tel Aviv toe Die Ben Gurion lichawe En jy krij een sheroet Een sheroet is een tekst En dan daar vanaf Jerusalem toe Geblij daar in een klooster Jy maak som myself kost En jy koop som en net brood En so en ek het vir hele maand daar geblij En ek omtrein net brood geëet Maar dit was so lekker die brood het ek nou rechtig nie omgegeen om heel tyd brood te eet nie. En vir my om tyd te maas om nog kost te maak. Dit was, was nou nie die inding by my nie. Ek het meer gaan rondstap en Jerusalem gaan verken as wat ek nou kost gesoek het. Maar hoe het ook al sy, vir so al gesê, dit is die makklikste manier en dan bly jy somedag en jy maak dit jou basis en daarvanan kan jy met busse ooral eindlik jyn rai in die enige plek waar hierdie ander toere jou jy ook jyn neem en dan gaan dit jou seker nie ees een kwart van daar die prijs kost In en in Griekse taal Kalimera en hallo en hy en haai vir baie ander mense en goeie naand vir ons mensies wat Afrikaans praat Jy praat, luister nou hierso na man wat groot geword in Afrikaanse huis Alles wat ek geleer het, was man Afrikaans Klein laarskool Afrikaans, hoerskool Afrikaans, universiteit Afrikaans, kerk Afrikaans Maar nou ja, mense het nou nie verskoning nie Jy moet maar Engels ook kan praat Want daar is baie mense reg oor die wereld En vooral as jy in Isra op enig ander land kom Daar in, kom al sê, Switserland As jy daar is, dan praat die mense daar Duits en Frans, maar jy kan Oor die weg kom met een bykie Engels daar Mense verstaan daarom Meeste van die mense in die winkels En so verstaan Engels maar Afrikaans, wel, jy weet ek, het saam met iemand daar in, sê ek nou Rusland, in Zwitserland uh, staan ons daar in kamera uh, bankel, wat cameras verkoop, en praat ek en die man, en die kom ook na ons toe, en hy begin ook Afrikaans te praat toe, sê hy ook van Zuid-Afrika, so, ja, daar is hier en daar mense wat in die aard van die zaak dit kan praat, maar dan in die verskillende lande het ons wat ons noem expats, mense wat die land verlaat het, en soek mekaar op, en ek wens nogal, dat ek al hierdie verskillende groeperinge mense sal kan leer ken, of net daarom, op een platform samen met hulle kan verkeer op die internet, so dat ons ons advertentie wat ons het, ons het een prachtige mooie advertentie, wat, Vir ons saamgestel is, dier Jaku Jaku Lau Dit is nou Catherine Lau, een van die omroepsters uh, soon wat het van ons gedoen het en ons kan dit nou oral jyn stuur dat mense net kennis neem so mense as jy weet van platformsplaat stuur die advertentie so dat mense weet van ons radio ons moet het so vannig as moendlik, kyk of ons dit nie kan waait waai uit saai nie. Ek het vandag vir Catherine se, vir Catherine gesê sy moet vir haar sê en Jaco sê baie baie dankie man dat hy dit vir ons gedoen het en een dag sal die Heer Jezus heel waarschijnlijk vir hom sê Jaco, hoe mooi is so, want sien nie al daar mense en van die Heer kan jou dinge in die oogwink wijs. Het allemaal daar die advertentie raak gesê en uiteindelik het hulle ingeskakeld by die radio en hulle het daar die, die pap gesien wat aan die hoek is en het gebuid en toe is hulle gevang en ingekotrol in die koninkryk van die jimmele. So dis hoe ons dit doen, ons wet ons die hier vandaan wereldwijd uitgesaai en elke liewe mens op die aarde sou die moendlikheid kon hee, weet as hulle nou maar net weet en gemotiveerd is, om in te skakel, maar dan weet ek, hulle gaan nou nie hier na my luister nie, die Afrikaanse mense wat ooral is, sal luister, maar uiteindelik sal ons dan tweetalig moet, moet wees, en dan uiteindelik helemaal moet oorskakel, naar die Engelse taal toe. Dit is nou maar so, dit het van die vroegte eeuwe was dit so, Je kan onthou dat die wereld, die destijdse wereld, die destijdse bewoonde wereld was eerst regeerd door die Assyriërs en toe is dit regeer door die Babyloniërs en toe is dit regeerd door die Perse nou in daarie tyd het die mense wat in beheer was wat die wereld regeer het omdat dit was wereldregeringsdaarie wat ek nou noem mense gedwong om hulle taal te leer en na die perse was het die Grieke en van hulle weet ons een bykie beter want Karel uh, Alexander die Grote hy het nou nie gevat nie, hy het al die mense gedwong om Grieks te praat Amal, jy het nou nie een kese gehad nie en amal is geleer om Grieks te praat, dit was die lingua franca daarom moest die jode, ook hulle bybel wat oorspronkelijk in die brews geskryf is is hulle gedwong, absoluut gedwong om die bybel in Grieks Te vertaal, so jy moet onthou, daar is ook een Griekse vertaling van die Oud Testament wat ons die LXX noem, as jy dat ek so iets lees ergens in een theologische document of een boek en jy lees van die LXX dan moet jy onthou, dit staan vir die Septuagint vir die Griekse vertaling van die Oud Testament nou goed, die Grieke het allemaal toe nou gedwing Maar later is die Grieke nou weer oorheers door die Romeine En toe is allemaal nou weer Latijn praat so, Dit is maar hoe dit gewerk het in die, in die wereld En vandag is daar die taal wat eindelijk die meeste van die mensen praat So verstaan ek nie Engels nie maar een ander taal en ek is nie helemaal zeker wat daar taal is nie wat die meeste mense nou praat jy miskien moet jy maar google dan kan jy my sê maar een mens kan met Engels oor die weg kom jy kan minstens daarom een gesprek voer met mense al is dit nou net dat jy vraag waar is die bushalte of ‘n plek wat jy soek een winkel en so meer Kom my mens daarom reg. Maak op jy is nou rustig en jy kan achter oor sit en na my stem luister terwyl ek so bykie met jou praat en die woord van God oordink, bykie dink oor die woord van God. Ek het vandag somedag in een kantoor gaan sit saam met een collega en gepraat van, oor die kerkelike tig, wat bijvoorbeeld aangeteken staan in Matthäus 18. Ek gaan nou net die haf jou lees, vanaf vers 15 af. En daar is jy ergens aan die kerk behoort, die meeste kerke kan al die lidmate tig, jy kan jy onder tig plaas, as jy sekere goed oortreeg. En daar die kerkelike tig kom uit hierdie gedeelte uit Matthäus hoofdstuk 18 Vers 15 lees ek nou vir jou En as jou broer teen jou zondag Gaan bestraf hom tussen in jou en hom alleen So dis die heel eerste stap van die tig Die kerkelike tig As iemand teen jou iets verkeerd gedoen het Dan moet jy eerstens Na daar die persoon toe stap en jy moet kyk of jy die situasie nie kan beredder tussen jou en daar die persoon nie. Jy staan nou bestrafe om tussen jou en om alleen, dit beteken nou dat jy die situasie kan beredder. Jy sê vir hom wat is die probleem? Dit en dit en dit is jy aan my gedoen of wat ook al? En dan kan jy dan die eerste stap volg om dit self uit te sorteer tussen jou en die broer of die sister. Nou sê die skrif, as hy na luister, dan het jy jou broer gewen of jou sister. Nou is die saak moest nou uitgetlaar. Maar as hy nie luister nie, neem nog 1 of twee met jou saam, dan moet jy nou getuies hee, want nou raak dit ernstig, so in die mond van twee of drie getuies elke woord kan vaststaan. Die wetmos dus in die hof werkt dit ook maar so, dat getuies word geroep, mense wat daar kan getuig van die waarheid want hulle word dan ook so ingesweer en voorgezeg dat hulle die waarheid moet praat, die volle waarheid en niks anders as die waarheid nie so help my God so as jy nou eers alleen gegaan het en die persoon luister nie en jy vat nou die getuies aan dan sê die skrif, en as hy na hulle nie luister nie, dan sê jy dit aan die gemeente, dan gaan jy nou na die gemeentelike proces van tig. As dit nie gewerk het, toe jy self gestap het met die persoon praat nie, en jy later een of twee getuie saamgevat het, en die persoon nog nie die oortreding wil erkennie, en beleidings doen nie, want omdou ons moet mekaar vergewe. Je weet ons, ons moet mekaar vergewe. Nou daar mense wat van die mening is, dat jy mense sommer net kan vergewe, weet sonder dat daar nou skuldbeleidings was. Wel ek weet nie of een mens dit sommer net so uit jou eiwe uit kan doen nie, want dis een eiwe sannige soort godsdienst, Ons het die tempel as een voorbeeld, dis die middelpunt, en beleidings van sondes word gedoen door die priester wat daar een bok of een skaap of een of ander iets moet neem soos voorgeskryf, en dan moet daar een offer gebring word, en dis beleidings, dis erkentings van sondes. En dan stap die priester binnen in, en hy gaan toe daar in die allerheiligste, en hy vat van hierdie bloed, sprinkelde daar op die verbondsarkse deksel en daar klaar hy die saak dan met God uit so daar vergifnis kan kom En is hoe dit werk, die Ere sê kom dat ons die saak uitmaak al was jou sonde soos karlaken en is een wit woord soos wol en die skrip sê ook, ons moet mekaar ons sondes belei baie mense hart loop hiervan weg maar dit is mannedood gewoon een feit. As iemand verkeerd gedoen het, dan moet die dinge belei word, so daar vergifnis kan kom. Nou goed, nou ons by die gemeente, want die broer of die sister het nou nie geluister na hierdie twee mense wat as getuie is, so of een of twee wat as getuie saam was nie, en nou gaan hulle vir die gemeente sê, maar hy wou nie luister nie of sy nie. So hy gaan nou na die gemeente toe, Dit wil sê dan word het nou amtelik in die gemeente en jy verskyn dan heel waarskyn nou maar voor die ouderlinge van die gemeente of bestuur wat hulle aangestel het. En dan sê die skrif en as hy na die gemeente ook nie luister nie. En dit was die gesprek wat ek nou vandag gehad het met die collega is hier die laaste gedeelte van hier die vers as hy ook na die gemeente nie luister nie, laat om vir jou wees soos een heiden en een tollenaar. En mense dwars dier die jare het die kerk van die roomse kerk af hierdie laat om vir jou wees soos heiden en een tollenaar, het hulle die recht gegee, of die, in elk geval die recht toegeeien, om iemand dan Uit die kerk te verban Te excommunikeer En dis Moeilike vraag hierdie oor Laat om vir jou wees as een heiden en een tollenaar So ek het nou redelke navorsing gaan doen oor hierdie hele uitdrukking van laat om vir jou wees as een heiden en een toller naar wat dit nou zou so beteken. Beteken dit nou om iemand uit die kerk uit te verband en dat so iemand nou sy geloof verloor en sy redding verloor, sy saligheid verloor. Of wat beteken dit eindelijk? Wat is die werklike? betekenis nou hierachter want het is rechtig vir iemand wat omself of haarself in soe situasie bevind, een moeilike ding om te hanteer om te denk dat jy nou as het ware jou zaligheid verloor dat jy nou verloor is dat is die vraag of dit is wat hier staan Nou al die gedeeltes wat die mens na kyk waar Jezus opgetree het teen sondaars, teen oor tollenaars, teen oor heidene want heiden, beteken eindelijk iemand wat nie een jood is nie Daar is een technische term al in die Hebrews ontwikkel daarvoor wat as o mens dit uitspreek, so klink, Hagoyim, Hagoyim. As jy vandag in Israel kom, en hulle kyk na jou, dan moet jy weet, hulle sien jou as Hagoyim. Want as jy nie jood is nie, dan is jy nou een heiden. Maar alle mense het nie die selbe begrip vir die woord heiden nie. Sommige mense dink, heiden beteken iemand wat nie een gelovige christen is nie kan hy sê, dis a biekie vergenhaal, dis nie rechtig wat hy staan nie want die Hagoyim het beteken, jy was nie vandaar die bepaalde kultuurgroep nie dit is meer een kultuur situasie. was nie jood nie so as jy nou vandag, al kom jy in Israel as gelovige moslim, of as gelovige christen dan maak dit nie saak nie, hulle sien jou as hak goh wat beteken een heide. Nou dit beteken, as jy dit van ons perspektief af moet bekyk, dit beteken jy is nie een jood nie, maar dit beteken nie dat jy nie een gelovige is nie, dis moest nie sommer nie dit nie. So nou wat gebeur met die mens? Dit wat ek en hierdie collega nou sit en praat het Wat gebeur nou met een mens As jy een gelovige geword het As jy een christen geword het Wat het plaas gevind Dat jy nou Een christen kan wees Dat jy nou deel van die lichaam van Jesus Christus kan wees dat jy die saligheid beërwe het? Wat het met jou gebeur, dat jy in so'n stand of staat geplaas kan wees? En terwyl jy so'n beetje daar oordink, luister hier na die sien hier van Aaron, die Aaron het die sienbede, benediction in die Engels, Ontvang dis so die Seen van die Heere. Je ware geha Adonai vies me rega.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 Daar die seenspraak, aanvaar jy eie gemaakt, want is maar net in geloof wat al jy die dinge plaas vind, nie waar nie. Gaan oorde van jy sy geloof, maar ek hoop jy dit in jy geloof, daar die seenwense wat oor jou uitgesprek is, eerstens in die Hebreeuwse taal, en tweedeens in die Engelse taal, so jy sommer dubbelt nou geseen, en wees geseen. Nou goed, kom ons kyk na die weg van saligheid. Hoe word een mens nou gered en wat gebeur nou? Wat is nou hier hele proces? Ja, heel, heel eerstens moet ons weet van wedergeboorte. Alles begin eindelijk maar daar. Wedergeboorte en as jy mens praat van wedergeboorte, dan is daar moos nou een woord wat jy ken onmiddellik, en dis die woord geboorte. Nou, as een mens dan nou die voorrecht het, om te weet hoe een geboorte plaasvind, as jy nou al kon bystaan, waar daar een geboorte plaasgevind het, ek het daar geleenthede gehad, daar die voorrechte, en hier die wonder te sien wat hier plaas van een geboorte. En een kind wat dan vir die eerste maal hier in die sierstofruike wereld asemhaal, asemskip, en begin om geluide te maak, soos bijvoorbeeld om te huil. En dis die wonderlikste geluid van mense daar, wanneer die geboorte plaasgevind het, maar later is hulle nie meer baie lis om te luister na die geheil van die baba nie. Maar daar, by die geboorte, is dit een wonderlijke, wonderlijke geluid, omdat ons dan weet, alles is recht, maar die longe, die baba haal asem, en daar is lewe. Nou kom ek praat net vir oomblik oor die geboorte nou daar. Een mens kan ons nou nie daar die geboorte ongedaan maak nie. Jy kan dit ons nie in trirat sit nie. En dan nou weer ongedaan gebore wees nie. Nie waar nie, jy weet het mos, wat ek nou sê. Want in hierdie gesprek wat ek nou vir jou gaan lees, was dit wat hier in die in die kop van een man, wat met Jezus gepraat het, het hierdie gedagtes by hom na vore gekom, oor hierdie, om terug te gaan in die moederseskoot. Want dat beteken dit, jy het nou hierdie jylle geboorte in trierat geset.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 So nou luister jy na wat hy hier met Jezus praat, hy spreek om anders rabbi en hy, hy sê hy is leraar wat van God gekom het en hierdie wonderlijke dinge wat hy doen kan nie somma net uit die mens wees nie, dit moet van God afkom, so hy erken dit wat Jezus doen as goddelik. Maar hy verstaan nie eindelijk nie. Nou sê Jezus vir hom in vers 3, Jezus antwoord en sê vir hom voorwaar, voorwaar en as jy die woordkies voorwaar en voorwaar in die bybel sê moet jy weet, het is belangrike dinge wat nou gesê word. Vooral soos in hy geval waar die woord voorwaar twee keer herhaal word. Sêk jy is, dan sal ek altyd daar die woorde wanneer ek dit in die bybel sê, sal ek dit op een manier beklemtoon deur dit te onderstreep of om dit te highlight en iemand moet nog vir my sê wat moet 'n mens daar in mooi Afrikaan sê as jy praat van highlight en jy gebruik 'n highlighter Jesus sê vir hom voor waarvoor waar ek sê vir jou as iemand nie weer gebore word nie kan hy die koninkryk van God nie sien nie Hier hoor hy nou van die feit dat die mens weer een keer geboren moet word. Nou weet hier die Nicodemus van geboorte, hy weet wat het is, hy weet het is nie, soos wat sommige mense nou praat van een of ander, groot voel wat jou aangedra het nie, die oeievaar wat jou gebring het nie, Meeste mense weet daarom nie precies wat het beteken en wat het behels. Wat is een geboorte? Nou toe hy die woord hoor, geboorte, en hy hoor weer, ek moet weer weergebore word. Toe antwoord Nicodemus en sê, vir nou hoe kan een mens, as hy oud is, geboore word? Hy kan toch nie tweede keer in die skoot van sy moeder ingaan en geboore word nie. Kan hy sien wat gaan in die manse denke aan? Hy weet ons wat beteken geboorte. En hoe moet ek dan nou weer een keer geboore word? Dit beteken ek moet my geboorte in drie rat sit. Mense, en dis moes een verskrikkelijke prankie eindelijk wat hy skulder. Nie waar nie? Hy vraag dit vir Jezus, hy sê moet ek nou weer teruggaan gaan in daar die geboortekanaal waaruit ek gekom het en weer teruggaan en dan weer een keer geboren word, is dit wat hy nou vir my sê? Nou denk een bykie daar, denk jy dis nou moendlik dat die mense geboorte weer in triraat kan sitte en dan is jy nou nie meer geboren nie? Ja nee, jy kan nie, jy weet het ons nie, jy weet ons dit kan nie, nou goed As jy uit God geboore is, dan sê jy nou Godse kind As jy uit jou ma geboore is, daar die natuurlijke geboorte, dan sê jy jou ma en jou pa as kind En as jy nou een keer jou ma en jou pa as kind is, dan bly jy ons nou tot in alle eeuwigheid hulle kind Daar die geboorte word nie, ergens doodgekrap nie of in trirat gesit nie, of jou ma en pa nou van jou hou, of nie, en of hulle nou hartseer is oor jou, of nie, en of hulle glad nie met jou manier van leven saamstem, of nie, en of hulle soort van hulle soort afsny van jou, en jou as het ware verwerp oor, dinge wat jy doen en sê wat, dit kanseleer nie jou geboorte uit nie. Jy is geboore. En hoekom sal God ons nou die mekaar wil maak? Die het te praat van een wedergeboorte. As dit nie rechtig een geboorte is nie hy is om as jy soke woorde gebruik nie, so nou sê hy moet weergebore word, en Jezus antwoord nou vir hom, want Jezus moet hom nou help in sy die mekaar denken, hy sê vir waar, vir waar, ek sê vir jou, as iemand nie gebore word uit water en gees nie, nie, kan hy die koninkryk van God nie ingaan nie. Mensen, hierdie is baie diep, diep, diep, diep sinnig. Met mooi luister hierna. As iemand nie gebore word uit water en gees nie, word twee goed themaar op elkaar gesit. Water teen oor geest. want Jezus verduidelik dan daar die stelling van om met, hy sê wat uit die vlees geboore is, dit het nou met die water te maak, wat uit die vlees geboore is, is vlees, en wat uit die gees geboore is, is gees, nou ons weet mys nou wat nou weet van geboortes, en van swangerskappe, en van een fetus, en een embryo, en, die baba wat daar binne in die vrugwater lewe, en hoe hier die vrugwater breek en dan hier die geboorte plaas vind, is uit water geboore te wees. Fysische geboorte, vleeslijke geboorte. Nou sê Jezus, een ja, mens moet eers fysisch geboore wees, jy moet wettig op die aarde gebore wees as jy nie wettig hier gebore is nie dan kan jy ook nie in die koninkryk ingaan nie en dan moet jy boon behalwe dit ook nog geestelik gebore wees wat uit die vlees gebore is is vlees, wat uit die geest gebore is, is gees. So as jy so aan jou vat, dan vat jy aan die fysische mens, die wat eerste geboore is, die vleeslijke geboorte. Maar dan is daar ook een inner man, een geestelijke geboorte wat plaasgevind het. Nou mense, een geboorte kan nie in trirat gesit word nie so jou geestelike geboorte kan ook nie in trirat gesit word. As jy geestelik gebore is, dan is jy gebore, dan is jy daar, dan is jy Godse kind en of jy nou een soet kind is en of jy nou een stout kind is, jy is Godse kind. Nie waar nie, ek weet nie hoeveel kinders jy nou in die huis was by en wie van jylle was nou soot, en wie was nou stout nie? Hoe was die jylle lot stout? Ek is wanneer jy wat sal weet, of jy ma sal weet, of jy pa sal weet, of jy boetes en jy sissies. En volgens hulle standaarde van oordeel oor of dit wat jy genoeg gedoen het, of jy nou een sootkind was, en of jy stout was. En in die skool dan moes jy nou daar sit, soms en niks doen nie en niks sê nie. En sê, so dit is my ding in jou gevalt. Maar dit moes ek ook nou maar doen, jy sit nou daar op die bank en dan moet jy jou vinger so op jou mond sit Hehehe <lacht> He, sies toch Dan is jy nou soot <lacht> En as jy nou jou vinger op jou mond houding En jy praat hier met die maaikie hier langsweer, dan is jy nou stout Nou goed, so uit God soet kinders en stout kinders, maar jy bly God sy kind. Dit reg so in jou denken, want ek wil jou bykie daarmee net help, dat dit vast kan wees binnen in jou, want daar is een oordeel wat een dag gaan plaasvind. Godse kinders gaan allemaal geoordeel word. Ons gaan allemaal voor die rechterstoel van Christus verskyn, so ons geoordeel kan word, vir wat ons in die lichaam gedoen het. Of dit nou goed was of kwaad Of ons soet was of stout En ek wil graag bykie, Daarom net skrif met skrif hier vergelijk In 1 Korintiers By die derde hoofdstuk By verse 9 is daar een opskrif die gelovig is, een gebouw van God. Christus die fundament van die gebouw. Gelovig is, is een gebouw van God. Nou ek gaan dit later weer met jou opneem, nou heel waarskijn ek nie vanavond nie, maar op een ander keer, wanneer jy sien hoe die bruid lyk like, en dat die bruid lyk like soos een gebouw, dan moet jy kan verstaan, hoekom is ons een gebouw, en hoekom word daar die termen gebruik, ons gaan nie rechtig, ons is ons nie nou een gebouw nie, wat een gebouw is ek en jy nou, waar is ons nou ingemessel, soms ons nou nie visies nie, alles geestelike dinge, wat die mens geestelik moet verstaan, so, Paulus sê in vers 9, in 1 Korintheers 3, want ons is medewerkers van God. Die akker van God, die gebouw van God is julle. Hy praat nou met die gemeente in Korinthe en hy sê, ons allemaal werk saam aan hierdie gebouw van God, wat opgerig moet word. En hy sê, volgens die genade van God, wat aan my gegee is, het ek soos een bekwame bouwmeester die fondament gelee nou iemand het ergens uwers in jou verlede die fondatie van jou christelike geloof gelee die feit dat jy jouself een christen kan noem beteken dat daar uwers een fondatie gelee is ergens het jy gesit onder die prediking van Godse woord en iewers in jou bestaan, in die verlede het jy dit gegloe, het jy aanvaar dat jy Jezus moet aanvaar as jou verlosser en zaligmaker, jy moet het, die moet het doen, dan moet so een gebeurtenis wees. Beteken nie, dit is plotseling nie, dit hoef nie so te werk nie, U weet ons by, by voorbeeld by, kom ons noem nou een geboorte. Hoe lang neem my geboorte? Neem dit 5 minuut of neem dit 10 minuut? Of neem dit een half uur? Of neem dit een uur? Of neem dit 2 uur? Hoe lang is sommige vrouwens in kraam? Ons weet nie, ons kan ons nou nie sê nie. Ons kan maar net gaan kyk wanneer daar iemand opgeneem word in die kraamsaal en die persoon is nou in kraam, dan kan jy die ure begin tel of die hoe lang dit dan nou ook al gaan wees. Maar dit is nie altyd een plotseling. Die een oomlik is daar kraampijn en die volgende oomlik leer die baba daar nie. Dit is alles relatieve begrippe. En goed, fondasie, ergens het iemand een fondasie in jou leven vir jou geleg en het jy gegloe, het jy die woord van God absorbeer, die woord is so saad, het is in jou hart gesaai en op een stadium het dit ontkiem. Dan begin jou geloofsboom te groei binnen in jou. Dit is jou fundament. dit is jou fondasie sê Paulus, jy is een bekwame bouwmeester, hy sê, hy het baie verzichtig daar aan gewerk, en dit is wat elke verkondiger van die woord moet doen, hy moet het verskrikkelijk verzichtig doen. Hy moet soos een bekwame bouwmeester, moet hy hier die fondasie, jy kan nie een ander fondasie leen nie, mense, jy kan net Jezus Christus leen as fondasie. Christus moet afgeskulder word voor iemand sy oog. Iemand moet hier die hele begrip verstaan, die begrip van verlorenheid en die begrip van redding en van zaligheid, so iemand dit kan aanvaar. En dit is hier die bekwame bouwmeester wat een fondatie geleed. Iemand, een of ander bekwame my bouwmeester, het een fondasie in jou lewe gelee, anders het jy nie nou geluister nie, elkeen van julle wat nou na my luister, kan ek vir jou met grootsekerheid sê, het alreeds een fondasie wat gelee is, en jy kan nie ander fondasie le as daar die fondatie wat by jou gelee is nie, hy sê maar elkeen moet oppas hoe hy daar op opbouw hier kom nou die rede van oordeel die fondament gaan nooit beoordeel word nie want daar kan nie een ander fondament geleer word as Christus nie dit is een perfecte fondasie maar naam jy versichtig wees, hoe jy bou, wat bou jy, op hierdie fondatie, en ek wil jy met mooi daarna luister, want niemand kan een ander fondatie le, as wat daar gele is nie, dit is Jezus Christus, verstaan jy, ons kan dis nie een ander Messias, aan mense verkondig nie, so dwars oor die ganse wereld, moet ons die die, wonderfeit verstaan en begryp dat al hier die mense op die aarde hier die meer dan 7 biljoen mense wat hier is gaan een dag verloore as hulle nie vir Jezus as fondase het nie en as hulle nie hoor nie, volgens Paulus in Romeine 10, dan kan hulle nie gered word nie, want hulle moet hoor. En dis hoe kom ek en jy moet bid, vir hierdie radiostasie mense, en hierdie advertentie steer, en nie net steer jy maar bid, en vir die jyre vraag dat, dit succesvol sal wees, dat ons mense sal kan bereik, want dit is een gesamendelike poging, As iemand op die fondament bou, goud, salver, kostbare stene, hout, hooi, stoppels, kan sê twee verskillende soorte van materiaal. Een is vier bestand en die ander nie. Goud, salver, kostbare stene is vier bestand. Hout, hooi, stoppels is nie vier bestand nie. En elkens die werksel aan die licht komt, Want die dag sal het aanwees, omdat dit door vuur openbaar gemaakt word en die vuur sal elkeense werk op die proefstel hoe danig dit is. As iemand's werk bly staan, as het nog nie verbrand het nie, dan bly dit staan. Nee? Dit is soos een huis, een huis afbrand en, sy is, en daar sal klomp goed nog staan, soos die fondamente gaan staan en baie van die mure gaan nog staan. As iemand sy werk bly staan, wat hy daarop opgebouw het, sal hy loon ontvang, loon ontvang, jy sal beloon word, en mense die belooning is kroone, wat jy van Jezus gaan ontvang. Hy gaan vir jou sê, mooi so, en dan gaan hy een kroon op jou kop sit, en jy dan een koninklijke status. As iemand sy werk verbrand word, sal hy skade lei, jy moet dit mooi luister, as alles wat jy gedoen het, niks beteken het nie, gaan jy skade lei eendag, as Christen, as wedergebore kind van God, gaan jy skade lei, alhoewel hy self gered sal word, maar soos dier vuur jyn, al brand al jou werke, tot as, Jy is wederbaar, jy is weergebore Daar die geboorte kan nie opgehef word nie Dit kan nie in trierat trie gesit word nie Jy bly Godse kind en al is jy dan een stout kind Wat die mens sê nie vir een stout kind mooi so nie, nie waar nie Jy kan moos nou nie mense man Jy weet moos dis moos nou logies As een kind die voor jou staan en hy vat een kop en hy gooi hem stik in op die vloer, omdat hy nie sy sin of haar sin gekryd nie, dan sê jy nie vir die kind mooi so nie. Dis mis logisch, nie waar nie. Daar die kind moet getag word, anders gaan daar uit daar die kindse optrede net een klomp verwoesting kom. so as iemand's werk verbrand word sal hy skade lei alhoewel hy self geret sal word want as jy Jezus aanvaar het as verlosser en zaligmaker dan bly daar die fundament staan maar my liewe boete en sysie as alles wat jy gedoen het verbrand het hoe kan jy deel wees van die bruid van die Heer Jezus. Kerk word voorgehou as tien maagde, amal is wederbaar, elk een is een lamp brand, elk een van hulle het olie in hulle, is gedoopt met die Heilige Gees, het Godse Gees in hulle. Maar net vijf van hulle was gereed, het genoeg olie gehad het en daarmee groet ek jou tyd is om sien jou weet dv morre aand wat is morre aand dinsdag aand dv hier die tyd en daarmee groet ek jou en sê ek net vir jou die heren is lief vir jou hy geef jou om